Він поглядав на пустельний шлях, але там ніхто не з'являвся. Іноді тільки вітер гнав хмари пилу. Андрій схилився і непомітно задрімав, знесилений від турбот. Він не спав уже кілька ночей. Дружинник злегка торкнув його за плече, і коли Андрій розкрив очі, показав йому на шлях. До Дністра прямували вершники. Переднього Андрій пізнав зразу, то був князь Данило. Андрій прожогом кинувся до коня, помчав назустріч. «Чим ти нас порадуєш, Андрію?» – звернувся до нього Данило. «Чекаю вас уже давно. Лоді готові, і рибалки вже занудилися без роботи. А що в тебе, князю?» – невпевнено запитав Андрій. «У нас вельми добре», – радісно посміхнувся Данило. По цій посмішці Андрій упевнився в перемозі. Роботи тобі вистачить, Андрій, війська багато. Данило обернувся до Дмитрія. Ну, ось ми і до Дніста вийшли, Дмитрію. Тут нам уже не страшний. Починай, Андрію, дружину Дмитрієву перевозити. Вершники зупинилися біля берега. Данило глянув на той бік і, побачивши людей на березі, Запитав, що вони роблять? Вогни ще там підготували, риба в нас є, м'яса трохи. Будемо частувати вояків. Як тільки переправляться, зразу ж хай і снідання собі варять. Данило підморгнув Дмитрієві і показав рукою на Андрія. Нічого я не говорив йому про це. Сам знає, що треба. Добрий господар. Андрій перший почув таку похвалу від Данила і зашарівся. Сотня за сотнею підходили Дмитрієва і Дем'янова дружини, а за ними рухалися пішці. Данило дав наказ негайно переправлятися, а сам сів спочити на колоді. Перші лодзі вже відштовхувалися від берега. Данило побачив, як на протилежному березі під'їхав до дружинників верхівець і, зіскочивши з коня, побіг до одинокої лодії, що стрибала на хвилях. Верхівець, що сказав рибалці, і лодзя рушила через ріку. Андрій підійшов до Данила. «То не наш дружинник. Певно посланець, може, з Володимира?» Данила здригнувся. «З Володимира». Піймав себе на думці, що в ці тривожні дні і не згадував про Анну. Замислився і немов у тумані, з'явилися маловоловимі обриси дорогого Анниного обличчя, знайомий шепіт губ. «Любий, ладомій, мій!» – відчув її гарячий подих. Данило глянув на Дністер. Борючись із хвилями, гойдалася лоддя і прямувала все ближче і ближче до берега. Данило підвівся, і дійшов до самої води, не помічав, як вода заливала його припалі пилом чоботи. Широкими рядами праворуч ішли лодді до того берега. На них сиділи дружинники і тримали за поводи коней, які важко хоркаючи, пливли за лодями. Кроків за триста нижче від того місця, де стояв Данило, дружинники зустріли прибулого і повели його до князя. Гонець низько вклонився Данилові. «Поклін тобі, хоробрий князю, приїхав я від князя нашого Мстислава Удалого, візку від нього привіз». Він відв'язав від пояса шкіряний гаманець, розстебнув його, витяг звиток пергаменту і простяг Данилові. Данило взяв пергамент і почав розгортати його. Хвилювався аж до останньої хвилини, гадав, що посланець від Анни. Мстислав писав йому, щоб тримався добре, що скоро він прийде з новими дружинами на поміч. Нечутно наблизились Дмитрій і Дем'ян. Схвильований Данило, потрясаючи пергаментом, кинувся до них. «Князь стисла вітає нас, пише, що певний у нашій перемозі над уграми. Сподівається, що ми щасливо до Дністра дійдемо, Теодосію», гукнув він. «Худко пливи на той бік, готуйте обід!» Ще не встигли переправитися Дмитрієва і Дем'янова кінні дружини, а вже почали прибувати Мирославові і Микулині пішці. Увесь берег Дністра був укритий Даниловим військом. Рибалки, що перевозили воїнів, не пам'ятали, щоб на цих берегах збиралося стільки війська. Змучені боями і далекими переходами, пішці розташувалися вздовж берега, вмивалися в рідні річці, пили воду, дехто збирав хмиз, сухий очерет і розпалював багаття. Руські переправлялися на лівий берег. А про їхні подвиги вже полетіла слава по околишніх городах і селищах. Понесли цю славу співці-гуслярі. Мстиславу став рано. Звечора прискакав посланець від Данила, привіз радісну звістку, що Данила з військом уже наближається. Мстислав вийшов на двір і наказав подати коня. Служник метнувся до стайні. Іншого служника Мстислав послав до ключника. Князь пройшовся біля ганку, поки привели коня, легко скочив у сідло, сіли на коней і дружинники. Від кліті до Мстислава поспішав ключник, за ним два служники несли загорнуті в оксамит дари. Мстислав рушив з двору. За ними на віддалі рівними шерегами, їхали дружинники. Виїхавши на околицю, Мстислав ударив строгими коня і пустив його чвалом. Перед вершниками стелився подільський шлях. Він то спадав у долину, то знову піднімався на пагорок, а бабіч, мов, за думі, чорнів ліс. Стояв тихий ранок без вітру. Сонце, піднявшись над лісом, срібло блискувало на сивій паморозі, що вкрила шлях і пожовклі трави. Вершники безупину скакали вперед, раді були ясному сонячному днебі. Мстислав виїхав на пагорок і зупинився. Вдалині маячила кіннота, вона мчала сюди назустріч.